Pădurii de Anton Pavloviș Cehov Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu e? Ce fac ai tăi? Au de gând să vină? Când plecam, maman și Elena îndrivna, tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură. Deci vor veni cu siguranță, nu? De ei nu pot fi sigur niciodată. Ba, la apucă pe tătucul nostru în acces de gută, ba, vine, mai știu eu ce toană. Sau se răzgândește Elena Andreevna, atunci putem să-i așteptăm mult și bine. E, dacă e așa, să ne așezăm la masă. da, da. da, da, da, te -te. da, da. Așa. Ivan Ivanovici, te rog, ia-lok aici. Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc. Și de îi e aici, sfosim așadă de coleală din greșeală. Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulișca, Iulișca, ai grijă de oaspeții noștri, te rog. Iulișca, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă, opriți-vă, Da, da. Să-ți turnăm părerea de vot cu picură. Nu mai atâtică, ajungeți. Gata. Mă uite ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică-ți sau o guardă voastră, orică te prin prin livadă, orică-ți arunci ochii la masa asta, încărcată cu toate bunătățile, vezi mm -hmm. cu retul tinde acestor mânușițe fermecătoare, în oh. sănătatea dumitale. Oh, de aici ști câtă vă de cap, Amiria, Inici? <laughs> ah, mai rar, gospodină, ca e mici. Noroc, copii! No, mai, noroc, noroc, noroc. noroc. Așa, acum pe mine... Mine vă rog să mă scuzați câteva clipe, mă duc după plăcinta. <g beige> e, v să zic așa, serebreacolii n-au venit. <g fase 1> Pedro Ivanović lipsește, ducul pădurii de asemenea, n-a binevoie să se prezinte. <g fase 2> ce să-i faci, uitat cu tot. La, el, ce la... Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici. Ce se mai aude pe la voi, Not nu? Ceva de. nou? Na, no, toate zvechi, toate zvechi. Și-a fost anul trecut și anul ăsta. Uh -huh. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană m-am un ochi la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, doamne, bucurii spirituale. Dar, profesor... A, din păcate, încă nu l am mâncat molii. Și-a câte de deopște, cât în de mare în biroul său și măzgălește zgălește hârțoazile. Scrie mode nesfârșite cu frunț. Îngruntate, dar la și fala nu vor să se arăta la el sau camaretana. Da, nimerită. Iată, hârtie. Câte mai îndură și ea. Dar, Sonia? Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorii. Dragă, Da, Cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scrie un roman. Iau, doar subiectul l am la de mână, nu mai bun să-l aștem pe hârtie. Ia gândiți-vă.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 O caricatură de savant bătrân, gută, reumatiz, micrenă și tot felul de alte boleșnițe. <laughs> Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia a primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scairea. limba asta? Păi, n-am zeptate. unui amărât, un vieț seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră, și -a acum a excelență, cum n de, de etc. George, Dragul meu zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar, Alexandru Vladimirovici, se, se reabreacu. Reprezintă -o. <laughs> reprezint o valoare. Da. Lucrările lui de 25 de ani bătus pe mâchii, erume de ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în arte despre alte asemenea conii. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligență este cunoscut de mult, iar pe prăși nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în Și are succes, vă dați seama, e celebru. Pentru care merite, vă întreb. Dar pornit mai este, le Da, da, le Și ce succes are la femei eminentul profesor, prima lui soție, sora mea. Era o ființă minunată, blândă, curată, cum e cerul ăsta.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 pe care n-am avut plăcerea să o cunosc, este încestrată și cu un talent musical deosebit. Da, da, da, da, da. într-adevăr. Cântă minunat. domnule da, da. da. adorată. Adorat. lângă mai eșică și credințeasă profesorului. Din păcate. <laughs> de ce mă rog, din păcate? Pentru că această fidelitate e falsă, de la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l pot suferi, după părerea ei, este imoral. Să năbușim să întine chemările firești ale tinereții este moral. Ha, dar este logica? George, dragă, te rog. Știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu cum dictează conștiința, fără fraze popoase și figur de spune-o dată. Domnilor, ați la soția sau soțul înseamnă fi... Ce înseamnă fi? Un infidel un pățar care cu aceeași ușurință. E ziua toată lumea! În ziua! În ziua! În ziua! În meu drag! La mulți ani! Iarăși ca prietene! Tot ce-ți dorește inima. Mulțumesc, ce dragul meu. Și <laughs> să crești mare! <laughs> să cuță, Bine te găsești! Meu. A, să trăiești chupitule! să Să-i șupitule!" Să-i cureți! Să-i cureți! Să-i cureți! Se poate să te aștepta, atât atâta -a vreme! A, a, a, ce căldură! O voce! O voce! care voce! O voce! O voce! O botcă. <gânt> Suflet, meu barbos, meu meu O voce! O voce! O voce! de voce! O voce! O voce! O nu, încă n-au venit. Iulia? Iulia, pe unde o fi? Hai, îmi pare că te-o plăsesc. Dar-mi să pun asta pe mață. Și acum, vină să te sărută. Ajunge, ajunge. Uite, plăcinta asta. Am făcut-o așa cum îți place tine. Haide, ia bucata asta, da? Așa. E e bună? Mm -hmm, e bună? E bună, e bună. Ia vezi, să se aducă și niște șampanii. No, <gătă> Vede în cazul, lăsăm pe diseam. Ah, nici de cum, astăzi. Ori mi-o aduce acum, ori plec. Pă, cuvânt de onoare, că plec! Spune-mi în descaplă că mă duc să iau și plec. Nu, totdeauna am întors-o coteină pe dos. Ești-a dreptul insuportabil. Va ținire! ia cheile. Ves câmpnea casa în în poștă. Lingătu-nă cu Hai, mișu să nu ceva. Bine, bine, bine. Să trei sticle, auzi? Nu, nu să iasă nimic bun din cine Dar vă rog, domnilor, gustați plăcința. Doceteanca n-nih buno, se ascunde. Mi sunum chiar tu. Yes, yeah, și da drumul la Mi se pare că a cineva. Da, da, da, da, se pare că au venit să ne În sfârșit! Au venit de excelența ta, Alexandru Vladimirodici cu familia. Repede, da, repede, da. da. da. haide să-i Să mergem, să-i primim, să mergem, să-i primim. Iată, uite și se mai bucură. Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu și-ascunde sentimentul. De unde știi că trăiește cu ea? Per nu sorbi. Și apoi toată guvernia vorbește. Palavre!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 Elena Andreevna va avea unul. Nu, Ce da? știu pe cine? Pe cine? Pe mine! <laughs> Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci? Binișor, bineșor. da, dumneata... Păi, sănătos, tot sunt. Moșie i-am dat ori lui Pefete, le-am rostuit cu oameni de treabă. Iar cu nici capul nu pe doare. Trai pe, Ce pe. Da, da. permiteți-mi să mă prezint. Da. Ilia Ilici de din sau... După cum anumea spune foarte spiritual Ciupitu Dacă luăm în considerație acest obras cu țin Cam ciupitu Da, încântat de cunoștință Iată pe soția mea, Elena Andrei Și pe fica mea, soție Alexandrovna. Iar eu sunt Maria Basile. Da, iar Păi, cine respectoase. După cum vedeți, excelență Toți cei de față sunt buni amici Sunt semnatul la abu pe o situație Că se poate de înfloritoare Dar unele prejurări Familiale. A trebuit să-mi cedeți partea de avere iubitului meu frate, așa de că prezent, cu, cu... în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale mai precis, complic <gri> tumultuasele unde să murtească roțile morii pe care o are de la bunul meu amic, Hrușev. Zizi Duhul Pădurii. dar mai închide clonți odată. cine interesează toate acestea? La sau, să vorbească! Mersi! <gri> No, cu smerenie, la no. prosper în fața aștelor științei Care luminează orizontul iubitei no. noastre Și mi-au de-a no, de o no. pe excelența voastră cu o vizită no. Pentru a-mi delecta sufletul și milă. Da, da, da, vă aștept, vă aștept o no -aș ștep, asta mm. Am călătorit, am călătorit da. mult Hai, ce să Ești un E drept, e drept Și tu, porumbiță, nu te-ai măritat cine? Humboldt s-a grăbit să Edison se află în America, Chopin a arătat și el un supopic. La Vă la lași Renia la o parte. Știți că super, mă Dacă mai ai scuți un cuvânt să știi că plec. Așa că plec, mai zic și eu. Hai, Sonica, Sonica. Eu nu mă suf. Hai, dă no. Pace și bună înțelegere. Da. N-am să te mai sufăr niciodată. Deci nu m-am născut eu, Victor? Ce grup armălios s-a fi imortalizat pe pânză. Muzica, dragul mișa, meu, fiind! Multă sănătate, sărbătoritule! Mișa. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu! Ia uite ce frumos și că te-ai făcut, Iulica! Fost, fost, Nașule, da. tot ce-ți dorești! Doamnelor, domnilor, numai bine! Da nu se poate să întârzie târzi atârziu, dragul meu! Am vizitat un bolnav. Ac, s-a recit da, da, plății! Nu-i nimic, Iulice, o mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia scuze! -aș să aici, aici, aici, lângă, lângă, mine și nu după! Așa! Feodul Bă, da. de când nu ne-am văzut uh -huh. Ia să-ne, cum îți merg trebuie? E, aș putea să mă plâng Aș putea să mă plâng numai de n-ar fi atâta mă, să faceți drumurile astea. Când aici, când în alerg ca un bezmetic. Știi doar, că am acolo două moșii. Știu, știu, eu și cu amorul. Tot așa, îmbrăgostiți mereu, mereu, a? A venit vorba despre asta. Aș propune să bem un pahar. Domnilor, domnilor, să nu vă niciodată de femei maritate. Asta de vă rog să vă credeți asta e bună! Cum adică fără speranțe? A auzit Elena Selena, Andreevna? Da, da. de dragoste nefericită, toate. Astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă sigur. asta e situația, Sonica. nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună. Da, droza, mai Nu-mi scapă, spune sunt precise, de o să schimb două, trei vorbe, vrea și gata, oamă în mână, vă de pildă, mă uit în ochii fie și spun scurt, că fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, să vă dați seama ce înseamnă asta, că-și aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi, scrisorile! Da, o bombardez cu scrisura, da. Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cu coana să nu le citească niciodată. Cresc! Încă am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschid o scrisura. Feciurașul ah, meu, curată cadră! Așa era și eu pe vremuri. Semăram cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Că te speresc, că femei și chevuri, Apoi să te ții! Ah, o iubesc, Mișa, o iubesc cu cine, omule, pe cine? A, pe femeia aceea. Care? De mi-ar aș da totul, le-a toate poftele inimii. Aș duce-o la mine, în Caucază, în Mons, și-am trăiat acolo. La doi, Da, da, Elena Andreevna nu știe ce-o așteaptă, că dacă știa, Dar zi o știa da. Cine e fericit, e, aru, e, omule, cine? Dacă știți mult, împărtășește-le băieți, amici. dată după închiriere, minte vi că cum am un la tribizunda. Și atât că turcul împune următoarele întrebări. Împun să pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia! A, a, a. E, a, a, a. Frate Micaine, am mâncat, ai văzut, te-ai îndestulat și c acum ia hai la treabă. Călătorul c îi șade bine cu drumul, e timpul să mă retrag. Nu minte, unde te trăbești? Mai am de făcut-o viață unui bolnav. Vreau să spun, m-am de medicină care de dragul, dar cum se poate? Doar profesia de unitare, ca să zic ce știi dumneata? Alte preocupări ale dumnealui în momentul de față. Extrage turbă. Ce face? Extrage turbă. Un inginer a evaluat zăchemântul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. Păi, e glumă? Țin să vă spun că nu o fac pentru bani. Atunci, pentru ce? Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăia pădurile. Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumneavoastră, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu? N-am făcut niciodată această afirmație, iată mă dar am impresia că tot ceea ce debițez dumneavoastră într-o apărare a pădurilor e de seriozitate. De ce? Nu sunt pe crede credem. Cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumneavoastră. Iată unul din ele. O voi, oameni care distrugeți pădurile, această minunată doabă a pământului creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte în alte, în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 să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc. Ce Omul a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunată de și ce au fost pusă la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat. Uite, când se descomesteacă și îl văd apoi în punzin și legănându se se învânt, mi se umple sufletul de mândrie. ta, Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune, nu sub aspectul ei literar, Într-adevăr, e Să nu mai vorbim despre asta, rog. e mai bine. Am onoarea să vă salut. Salut! Mai, mai, ce Ce, ce nu fi că întâmplat? Dar, nu? mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, dau o Interesant, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. <sus> da, auzi dumneata, combate tot ce a susținut acum șapte ani. E îngrozitor dacă stai să te gândesc. Nu văd nimic îngrozitor în asta. Mai mă maman din caracuda asta, e delicioasă. Nu înțeleg de ce mi-a gura de fiecare dată când încep să vorbesc. Pentru că de ani în șir bate piu discutând mereu acelea și aceleași <sus> probleme. Cred că ar fi timpul să mai se roving cu ele. Eu am <sus> impresia că <sus> nu mai face plăcere să mă auzi vorbit. Mama... Iartă-mă, George. Dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. O, Era un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă. O, o, bun nici, bun. Că, nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împlinit și până acum un an îmi împuiam că erau ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărată lumină.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 Non se veri ce vrei să voi. Vreau um, să spun că ar fi mult mai bine să încheiem această discuție. Nu suntem acasă, la rămâi. Vai, vai, unde mi-e capul? Iar am uitat Alexandru să-ți dau picăturile înainte de masă. te Și doar le-a dus set pentru mine. Dar am uitat totul de ea. Dă-le încolo de picături, lasă-mă. Vai, dar cum se poate să vorbești astfel? Doar și un om bolnav. Dar de ce, bă, rog, la tot pasul trebuie să vi s-a acest lucru? Bătrân bolnav, bătrân bolnav. Toată ziua numai asta. O trebunii și du după profesor, nu e frumoasă, să lași singur. Dragul să-l ia, de el. Eh, și noi ce facem? Zic, să mergem pe terenul de cricket. pe care se spune noasele. Le-am înțeles. Hai după bilet. Să mergem. puțule, să mergem. Ne așteaptă nobilul joc. Pe mine, să măresc, drăguțului, am să lipsez vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul. Dă nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta. Nu-i Vini și eu ca să-mi dă supletul. Ai plictisiciu, puterea. Ai, du-te-o, a avut o purtare imposibilă George. Pentru ce a trebuit să o umilești pe Maria Vasilevna și să te cerți cu Alexandru? Îi ne ceea ce faci. Îl urăsc pe omul acesta. <laughs> N-ai de ce să-l urăști, la fel ca toți ceilalți. Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți lene să trăiești, nu așa? Mi-e lene, într-adevăr. Uritul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze cât de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Viața de ea soț bătrân are. Hmm. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da, hmm. da, da, da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi, mă, pădurile. Când curând pământul va rămâne sterb. Hmm. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii.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 Nu mai și nu mai, <trui> pentru că noi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicoși. Da, da, da. Banali și plicoși. Te rog, însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place. Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Nu ești viața, ești fericirea, ești însă și tinerețea mea. <hă> Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima. Dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii de Și să-ți aud -no -no Aici? Vine-ndată Elena Andreevna Gata, George, pentru a-ți vedea Nu m-a lunga, nu m-a Lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea Nu-ți mai mult Te-a căzut pledul, Da, Alexander. mulțumesc. Mai bine să închideți. Nu, nu, nu, nu nu, nu trebuie. Mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durerea sfârșitoare în piciorul stâng. Da, oh, da, nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu-i așa? Da, da, da, cât să fie ceasul? 1 și 20 de minute. Da, 1 și de da, da, ori, ori de ce nu-i fi atât de greu să respir.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 că m-am îmbătrânit, mie și silă de mine Că și vouă, băile, de să mă vedeți bolam. Vorbești mereu de bătrânețe, ta Pe un ton de parcă noi ce din jurul tău Am fi vinovați că tu ai îmbătrânit Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult o Da, da, da, da, da, Îți dau dreptate, draga mea Îți dau dreptate să știi N -n, nu, nu sunt un om mărginit Ești tânără Frumoasă Dornică de viață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 Că vă tuturor vă este lehamit în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri de mieti și sunt nefericit, nu-i așa? Păi, rog, și-o dat lucrul! În ce George sau idioata asta bătrână de Maria Basilier va de gura, toată lumea vrea ascultă și nu zice nici spus. Dar, în clipa, când eu rostesc un singur cuvânt, toți se simt îngrozitor silă, până și de vocea mea. Bine, bine, bine, bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism. Nici măcar atâta lucruri nu merit, neroci, hai să răspundem, de treptă, răspunde! Te tine, răspunde. N-am și eu dreptul la o bătrânețe ce lor o de se Ce s-a uh. uh. să Vine, -ți să țin toată viața științei. Să te mișnești cu biroul tău, cu auditoriu, tău, cu colegii tăi, cu oameni onorabili. Și deodată să te pămenești în capul ăsta și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot să fac capăt puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi slăbiți slăbiciune bătrânețe. Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5 șase ani am să fiu și eu bătrână. Nu înțeleg de cine a venit încă doctorul. I-am zis Stefan, dacă nu găsește pe medicul să să se ducă la crușturi. Da, ce nevoie am de el? Se pricepe să la medicină cum a pricepe la strolem. Dar să pentru buta dumii tali, facultate de medicină. Da, pustă, să de vorbă, voi duceți-vă la am să vă țin eu locul Nu, nu, nu mă lăsați cu el, nu vreau, o să mă omoare cu vorba Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două luni s mai închis ochii N-au decât să se ducă la culcare, dar să plece tu Îți mulțumesc din suflet pentru intenție Să pleacă, te rog, fău, numele prieteniei noastre are prietenie din trecut? Mărturisesc că e ceva nou pentru mine Sunt de sufragerie? Sunt de sufragerie? Sunt ce spuneți de vremea asta? Aveam scăpat de ploaie. Îmi pare rău că te-am derasat. N-are nicio importanță, niciun alt. Dar ce ți-a venit Alexandru Vladimir? te ai apucat să bolești? Mai mare rușinez oară. De ce Doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbește cu ei de părcarea mea? Le faci cu niște copii. Hai, înainte de toate, eu zic să te văd în față, ca să te pot consulta ca lumea. Vino aici, sprijină-te de bine. dormitor, te de să tata. Sprijină-te chi mai să ai de chesti. Să pe asta. Da. Mama Dumitalei sună afare de broșurile și de profesorii neurește pe toți. Profesorul Ierar Scibila. În mine nu se încrede. Iar de duminică se teme. Sonia e fugioasă pe ei, iar pe mine este supărată. Ce apa vorbește. Duminata pe de altă parte, n-orăști soțul și-ți mama. Eu sunt enervată și mă simt istofită. Da, da, da, da. Parcă e un blestem pe casa asta. Și când te gândești că unii invidează acest cuib al intelectualității... Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți. Mai întâi împacă-mă cu mine, ansomne. Scumpa mea. Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog. Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gânduri că viața mea e pierdută pentru totdeauna...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 Înțelege odată că suprema moralitate Nu înseamnă să la și la și la Se poate, se prea poate Să dori bani o Da, din mi Da, la mine Apogeat și ce? Când bei Viața mai seamănă puțin a viața Lasă-mă să dau Elen. Înainte, nu bei niciodată și nu vorbea atât de mult. Hai, tu te știe curgă. Iubirea mea, minunea mea, iubirea mea, minunea mea. Ești S-a Acum zece ani, pic când treia sără mea, am întâlnit-o la dansă. Avea 17 ani.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 Ascultă deloc, eu îți spun care gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici se și așa din foton. Așa e, un răspățat. Hai, hai, hai să plec eu. Nu, nu, nu, nu, nu vrei să aștept până încetează ploaia. Poate vrei să mănânci ceva. Bucuros. Da, mă-mi face grozav să mănânci noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd. Crezi-ne, că tata, tata are nevoie de doctor? Da, de unde? Mi-a dat de femei care, în zanjul lui, să-i cu evlavie în ochi și să susține încetat O, oh, domnule profesor! Prof. Alexandru, da? Da, așa e, așa e, uite, ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai să răbește Nu pe trebuie pe să vorbești astfel despre tata dubitale? Sunt de acord cu un om dificil? Totuși ca valoare nu suportă comparația cu toți Georgii și Ivan Ivanoviceștea. Da, pe tata iubesc, pe marele om îl admir, da, dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă petisesc. Mm -hmm. Hai, hai, hai, mănâncă de rog. Uite, bea ceva. E, viață lungă și sănătate. Viață lungă și sănătate. Te sper ah. că nu te-am deranjat în un Nu, no, din potrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, și fi dormit. Mm -hmm. Și trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd de decât în vis. Nu <gântu> că nu știam că ești așa de curtenitor. Nu, nu e vorba de asta. Sofie Alexandre, ascultă-mă, cu câte bucurie te-aș luat din casa asta chiar acum, uite, în această clipă. Chiar? E o atmosferă atât ridiciată aici, nicât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl Dumitale a absorbit cuturul de cută de cărțile lui unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat Despre care se spune că împreună cu Elena Andreev Nu, mă rog Mihai, Mihai Abuzează de, de încrederea profesorului. Nu Lovici, rog Știu N-am dreptul să vorbesc astfel sunt atât de emoționat Cum să zic mi nespus de dragă <laughs> Se întâmplă uneori Să mergi noaptea prin pădure Și dacă îți dărești în depărtare un licar de lumină Îți vine deodată sufletul la loc când nu mai simți nici o la drumului, da. nu se mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți-i zbesc brațul. Mm. Uite, lucrez din zor și până în noaptea târziu. Nici vara, nici mm. iarna nu cunosc odihnă. Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufă ca un câine. Da. În sfârșit am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu se spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu. Dragul sa pentru mine nu reprezintă totul. Ei se răsplata supravieța. Iartă-mă, iartă-mă, te rog, că te întrerup. Dar, dar aș vrea să te întreb ceva, Mihail Vovici. Da. Ce anume? Știi, așa se vin zice la noi, noi te digităm adesea, bănesc în sinea lui ale, nu-ți poți ierta acest lucru. Nu înțeleg ce vreau să spui. Adică da. gândește-te, eu... eu sunt o vată de pension. Da. Da. Elena Andreeza este o aristocrată ne, ne îmbrăcăm după ultima modă Ne pierdem timpul prin saloanele econacelor Lâncezim Și pe când în Te zbați, muncești, Plantezi păduri Exploatezi turba Ești, ești narodnic, convins ha, Narodnic? Mă rog, mă aș să realizez niște lucruri Totuși nu vă ce legătură te, te prețesc prea mult Ca să nu fiu sinceră cu dumneata Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata. Sofie Alexandru, da. Nu te ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că ți-ar fi rușine de colegi din Italia, medici de la Zenfă. Sofie da, da, da, da, da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pension năzuroasă, ale cărei preocupări se reduce la moda pariziană și da. la alte minicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumii tale, că mi dai dreptate. De ce? spune de ce mă jignești?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 Dar mă iubește. Ah. A trecut fortuna! Nu vreau să deschidem asta. Ba, da. A, ah, ah, ah. ah, ce aer curat! Ah. Da, unde-i duhul pădurii? A plecat.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 Dacă s-ar putea... Spune-mi, spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca prietene. Tu ești fericită? Nu, nu, nu. Știam. Uite, și îmi întrebare Da. N-ai vrea să ai un soț tânăr? Oh, Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. <laughs> hai, hai, mai treabă, mă, ceva. Bine. Atingea, spune-mi. Duhul pădurii îți place. Da, foarte mult. Parcă a nu-i așa? Da, uite, a plecat mai de câteva minute, dar parcă, parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastră asta, înțelegată. te rog, lasă-mă, lasă-mă să-ți pun tot. Gata, nu mai pot să vota. Foarte Prost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 Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți Iar voi doi vă potriviți atât de bine Sunteți frumoși, cinstiți, plăcărati Dacă ști cum îți ori cuvintele și cum de fericită mă zic <laughs> Elen, Elen scumpă Elen, hai, da. hai, hai, hai, te rog frumos, cântăm ceva la pian Aș vrea, dar tatăl său nu dorme Iar când e bolnav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 Nu mai bate, boierul e bolnav De așa Noapte bună Noapte bună Noapte bună Ei, Gigi, Ei, <fie> Nora Elen da. Elen Nu-i nevoie să-mi spui Am înțeles Nu vreau Da. Da, da, da, da Frumos da. nimic de zis Pai zăbovește mult profesorul mm. Nu știi de ce nu fi chemat Habar n mm. Probabil însă că her profesor binevoiește să comunice ceva a epoca lomenic Sau ce trebuie să fie având cu noi mm, Trebuie pe dracuți că e prost, bombă, ne e gelos și nimic mai mult asta e scurat cu fața la cea George. cea jos. Uh -huh. pornit așa de dimineață. Oh, dar știu că ne plictisim. Ha. ha! Ia, stas, mi-a venit o idee. Nu se poate. Uh -huh. ce uh -huh. E Ce-ar fi? E ce-ar fi? Să bem uh -huh. o cupă cu șampanie. Genial! De vreme încă, drăguțule. Și calțe deasupra, mai rabă puțin. Ah, da uite-o pe Andreea. Bună domnilor! Să sără Ah, frumoasă mai e. Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagă în de leme, drăguț, foarte drăguți, foarte George. E de plictisală și fără ironii, neduitare de sărat. Gândiți-vă, domnilor, ce talent, ce suflet de artist are! Nu cumva te chinei melancolia? Ai de draga mea, minunată fătură! Ai de da! În da, vinele dumneale da, curge sânge de zina apelor, a, Fii zână. -mă să trec. Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește cât mai curând de vreun duh al apelor. E bâl de băc cu capul în bulboană <cute> pentru ca her, profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată. Ha? Ce zici, zena apelor, iubește cât mai e vreme? <cute> Aș zbura ca o pasăre liberă De parte de voi toți Ca să nu vă mai văd chipurile astea dormite Să nu mai aud toate vorbele astea noastre Să uit că existați pe lume Dar n-am destulă voință Ca să o fac Mi se pare că dacă aș face acest pas Toate ne mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații Iar pe mine m-ar chinui toată viața Așa-l v arăta Cum se poate trăi Elena, de ce nu lăsați în pace? Cred că în curând am încep să urăsc pe această femeie. Poftim sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți. respecte Bună, bună, Vino să te, bădă. Bădă. Vină, -te A, Bine te găsesc, mm. credem! pare bine că te văd, Igor Petrovic. Bine ai venit! venit în În Mă duc la el, m-a o prin prin care îmi transmite care avea o treabă importantă cu mine. Și tot asta am venit. L-așteptăm la să coboare. Da. Atunci să l-așteptăm la împreună. Igor e... upsetting... Petrovici, da? ai primit ordul pe care mi-l cerusești? Mulțumesc, mulțumesc, n-am primit. Cât am de plată? Um, dă te rog, abacu, și-ți spun mai decât. Asta-l e cam greu. A! Uite, poftim. Așa. 5, 5, 5. Da, Donc, domnilor 4... Ați zice să mai schimbăm locul Să mergem în salonul cel mare Da, bine E, mă parc aici, da? Da, era că ai venit Cumva mea, Toni-și că... Te să o hm Da. Uh -huh. Uite la tine și mă cuprind de invidia. Uh -huh. Ce plice puteiești. De ce nu vrei tu să te măriți? Nu vreau. M-au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume. Ai fost vreodată îndrăgostită? Mhm. Uh hm -huh. so de cine? E, e un bărbat interesant? Oh, eu cred că da. E Fădor Ivanoviști. Ah. <laughs> da, vedea să nu închipui. Dar dumneata? Mm. Eu. Numai că nu de Fădor Ivanoviști. <laughs> Sonicica. Sonicica, de mult vroiam să-ți vorbesc. Spune-te astăzi. Vroiam să-ți spun, să ști doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar dumneavoastră mi-ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulșca, dă-mi o duzină de cai, ori, eu, să zicem, 200 de ori. Ți-aș da cu dragă inimă. Nu mi-ar părea rău de nimic. Ai spune de ce te-ai oprit? mi rușine. Nu știu cum să încep, ca să nu mă crez proastă. Sonicica, Sonicica, pentru... pentru fericirea dumnei tale...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 Simțai că am să vin. Acum îndrăznești. Oh, de ce oare trei să ai când mă vezi? La darnic în cer să te ascun. Te gândești numai la mine. Sădori, Vanoviște, pierdă nici. Oh, ce șireată ești!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 30. Ah, până atunci ai să vă. Nu mai dăm, nor să ah, ah, ah, strașnică A! Strasnică obiecție! Cei din ochii mecție! Eh. Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește în vreodurându doi. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savan. am spus <laughs> să pleci și să mă las în pace. Ah, mă execut, mă execut dată. Da, da, da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrazdicie încât nu mai am ce face cu ea. Ai, iară, mă iartă mă spun toate astea, pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dumneavoastră credincios, contează pe mine. Plec, plec, plec, tot. Și tot. de de bine, bine, bine. Plec, plec. Oh, de necrezut, da? Na, no, sunt emoționat. Tă, ce Eu! <laughs> eu emoționat! <laughs> în fiecare noapte am coșmaruri și presiune, norociri. Cât josnicie în jur? Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile. dar pe oameni. Pe oameni? Cine? O Parcă e un labiriz, 26 de camere imense prin care se raspandesc tot și niciodată lucră, deci venim i Iulia! Iulia, i de rog pe Igor și pe Elema Andreeva! Bunile m-a acum, eu cum m-a Dar ceea ce mă dă gata, este starea mea Subredească Nu știu cum să vezi, dar am uneori senzația Că am murit de multuri Am căzut de pe pământ într-o altă planetă Bine, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune Da, sigur Dați-mi, vă rog, un creion Iar am găsit aici o contradicție Trebuie să însemn locul Da, poftim creionul în excelent Da, George. Ce de dumneavoastră, dragilor Ești părea pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă iei. Bine, bine, bine, intră subiect. Ce dorești? Ah, iată că a venit și Lenos. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, la, chestiunea la, e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și cunoscându-vă bunăvoința,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 Și pe dumneata, Leonid Stefan, și pe tine, George. Totuși nu vrei da, să ne spui o dată de da, ce e vorba. Da, imediat, imediat. eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit. O, Alexandru, de ce vorbești da, așa? Da, da, acest este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Mai. Deci, nu mă mai gândesc la mine, eram o soție tânără și o fată de măritat. Eu n-am nicio pretenție, Alexandru. Nu suntem făcuți să locuim la țară.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 Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zece spre surorii mele. Credeam că, în mod firesc, proprietatea surorii mele a trecut fii cei sale. Firește că moșia e a Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vânții, tocmai pentru că e în interesul Soniei. Am făcut propunerea da, asta. Părinea ca... tată, așa e bine. Nu percep nimic, da, absolut nimic.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 Să nu înțeleg de ce te-a prins Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal Dacă toată lumea găsește că nu e bun Eu nu mai spun de-a Să vă salut Cerer, cu dar când am luat pe emisiunea ta A de anunțat. Da, ne face plăcere Excelență, excelență, domnilor! Această vizită inopinată Ne urmărește un scop dublu da. În primul rând Ca să vă prezint omagile mele respectuoase da. Și în al doilea rând Vreau să vă invit pe toți în corpore Profitând de această frumoasă zi sau o expediție pe meleagurile mele. Lasă, nu, lasă nu, ciupitul, de acum vorbim de lucruri serioase. Mă rog, sigur, nu insist. În nu, prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit, dumneavoastră vrea să mă dea pe ușa afară. Nu fară. te de vrei să ajungi. Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil și în tot acest timp nu te ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată? Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an! O leapă de mizerie! Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să-mi omărești măcar cu o rubră? te unde puteam să știu? Eu nu mă pricep! Ai fi putut să-ți omori singur cât ai fi Da, De ce l am furat? Așa ar fi trebuit să fac...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 nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vretnică de atenție. George. Doamne, Doamne, cum am înșelat? Da. Vă rog să-l potoliți, altfel da. am să plec. George, ce să taci, mă să taci! Mi-ai distrus viața! George. eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu! Nu mai pot suporta, nu mai doar plec. <fie> <fie>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 Și poftim, locuiește aici, n-a să nasc cu A, nu, ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu, dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș, ai, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Mă bucur, da. mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Miroviș. Uh, mă poate am venit la oră nepotrivită. Da, ce lărești?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 Dacă dumna ta, om luminat, se vărșește asemenea zime. atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior dumneavoastră? Uh, mișa, mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar ăsta cam dai în pet. Ascultă-mă, nășit tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolențe. E, nu, e, nu, văd că ai venit să te cer. Te rog mă, astăzi e, dată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu tot ce să mă scoate din tărită. Să mergem, Ivan Imanis. Uh, vină cu mine, te rog. Hai. Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun. Mihailovici, da. mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să Perfect normale sunt numai aceia care sunt polăiala de erudiție și ascund egoismul feroce. Iar indiferența și-o dau drept savantă în terepciune. Perfect normali sunt femeile care se mărite cu bătrâni pentru a trăi în plictis și îl Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă, lasă-mă să-ți spun ce-l eu. Ascultă-mă, ascultă Nu sunt pentru nata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mi-am ce căuta în casa asta. Adie! Dar nu, da, nu înțelegi că... Dar da, nu înțelegi că eu. Unde i usoși! Nu-i usoși! Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Unde Ce? Ce? Ce? Unde Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Unde Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? mă Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Mai aștept trei zile. Dacă între timp nu vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara. Da, din da, la să înțelege, înțelege. Acasă nu mai am ce căuta. Ei, Elena da. ce să mă mai întorc? Hai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta. Dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie. Da, te-ntreb totuși, de ce-ai fugit? Că norocul dumneavoastră la drept vorbind, nu se află nicăieri Odată ce-ai sortit canarului să stea în colegie și să plivească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro. Dar poate nu sunt canar, ci o liberă. Ne, ne, ne, ne, Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea două săptămâni, o altă femeie s-a livrând ora prin zici orașe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 <laughs> nici mai mult, nici mai puțin Bună seara, oh, ce surpriză Scuza-mă că nu te invit în casa E puțină dezordine aici. Nu face nimic, e foarte bine și aici Iată de ce am venit la dumneavoastră aici Profesorul da. și Lenocica Au hotărât da. să organizeze un picnic la moară da. Să da. se odihnească puțin da. Un ceai da, de, de oaste Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul Într-o sunt coșurile cu merinde și... Ei! care tei? Noi! Ei. Cum voi aduce ale. Bine că te-am lăsit, amice. Bună seara, Iurica. Bună seara, Mihail. Lufold. Dar ce vând a aduce? E, iar am venit să desenez de la tine, Iria mm. <laughs> Nu poți sta acasă. Ei păi, atunci mă duc să aduc două lămci. S-a întunecat binișor. Mulțumesc, mulțumesc. Iurica? Da. Ce mai înopte la voi? Serebreacuvi n-au plecat încă? Oh, nu, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, îi mm. e frică să mai stea în casa lor. Și Leonicica al Dumitalei ce mai face? A, stă mereu acasă. Ici ne de urât, Sonicica. Cred și eu. De ce nu se însoară cu ea? No, de nu, de s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare. Bună, fate, Ionicica. Zău, nu te merită, fratele dumitale Da, de ce spui asta? Ah, Uite-l, Lampilea!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 S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andrevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o de mordară. Mm. Și cum te gândești, că și eu am crezut-o și am desprețit. Foarte rău, foarte rău. Să mergem, drăguțo, să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lungime. Haide, haide. Ha, e... ah, să întindem planul.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 Dar unde e Ciupitul? E cu Iuria. Au luat-o spre moare, Cred că sunt acolo. Aha. Da. Hai să înici ca să mergem să-i chemăm, vrei? Nu, nu, nu. Cheamă-i Prefer să aștept aici. Bine. Cum vei? Bună seara, Mihail Bobici. Bună seara. Dar ce ne semezi acolo? Pare un plan. <laughs> nu, nu. E harta păduilor din guvernia noastră. Ah. Încerc să o întocmesc. Eh, lase să mă asta. A, ce-i cu dumneavoastră? Mm -hmm. Ești încercănată. Mm -hmm. Pare apătut mm -hmm. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. A uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici și ai și dumneavoastră dreptul la un strop de fericire, vezi, nu? Vezi, vezi mea ta, Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit mai la fericirea noastră. Așa să fie oare? Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un, un șir de jertfe. Ah, la naivă! Ca da și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumneavoastră? Acum vrei și singură să-ți distrugi de asta. Mm -hmm. de Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneavoastră, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. Bă. De ce plânge? Mm -hmm. Ce ei, hey, Sonia! Le-am Da, aici, săticule, aici, aici! Bună seara, Mișa! Bună seara! E -a, e, Bună seara! Uite-i pe banii vale și roști! Bună seara! Bine bine de toartă, Mionisca! Iată-s-o, mă vă arăt! A, o, mele! Bună seara, dragul meu! Treiți drăguțele! Poate te-am derajat, iarte-le că a venit așa, pe neaște... Hai de bine, excelent! Sunt ne spus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază a mea! prezentat mei tale și însoțit de cei mai dragi prieteni, sunt profund emoționat. Mulțumesc, mulțumesc. Iulia, dragă de ea, a-ncropilare pe deală vârstările astea. Așa, pune Vă rog, luați ceva. Doamnelor, domnilor, declar adumarea deschisă.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 M-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest sănătate. Nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc! onorată Alexandru Vladimirović, permiteți-mi să închină acest pahar pentru rodnică din care activitate preferăm în științei. Mulțumesc! No? Mulțumesc pentru urari și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce. Frumos! Frumos! N-am ce zice! O petrecere în patelea! Și cât pe ce să lipsească pioda. Păi, iușca! Drăguțul, tații! Bine, mă găsesc sănătoși! Hai să vă săruți! Pe tine, Soneșca! E pe tine, Iulca! Vă zâmbim să stăpâne! De unde vii ai venturat? Hei, hei! Pe unde n fost? iar de trei zile și de trei nopți nu mai știu de capul meu. Aseara am pierdut vreo cinci mii la câte. <grijine> și pierdeam. <grijine> pierdeam și vreau. Dragul de tine, te povedești că nu ți-a trecut încă măhmurea la... Nu Asta... m-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un dețiv bani și un pierdebară ca tine. <grijine> e și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mare e mai rar. Hai, străbește-mă, cu descăleala și mai bine vin aici lângă mine. E bună! Așa! Așa! Voi veniți No, I'll have a little bit to me. Vreau să mă adihnesc, urumbit. Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenii la mai mare rușină. Mă las, mă de băutură. Am hotărâs. De prune sau de vișine? ce ai spus, Petru. Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atât. Noroc! Mă rog! Ar fi bun de trimis într-un disciplinar. Una pe la 40 de ani, dragă Sașa, uite așa am dus-o ca fădor al meu. Da, când am venit 40, m-a cuprins așa, dintr-o dată, un fel de rehamite de toate, că nu mai știa ce cu mine. Încerc una, încerc alta, bag să prin cărți, lucrez, fug prin străinătăță, geaba frate, nimic. Uite cu odată mă duc la o petrecere, la cumătru meu, răposatul prins Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap?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 Chiar și dumata, ai într-adevăr sufletul în păcat? Mica, lasă-mă acum. Cine când te gândești oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneavoastră celebrități. Uh, dragul meu, vreau să te atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebrități. Mica, Mica, Alexandru la demirolui. Vă rog din suflet, e, Alexandru la demirolui, de fapt sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumata nu ești un vultur. Mărunt a Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasta cu un globe. Toți suntem, chiar toți suntem, mărunți egoiști. Cât despre femei? <gătă> femeii, nici ele nu sunt mai grozave. Nu, nu. Elena Andreevna și-a fost sosul. Ei bine? Credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Tot timp s-a și -a întors. Elena Andreevna, de unde a apărut... De două săptămâni m-am în casa lui Ilia Ilici. Cum? Da. Și mă uitați așa la mine. Bună seara! Bună seara! Azi, am stat dângălbăreastră și am auzit întreaga discuție. Ele! Sofi Să nebunățișă! Formidabil! Mihai, Mihai Bovici! Pace și bună înțelegere! Cădor Ivanovici, să uităm tot ce-a fost! Iulici! Ilici! <laughs> ca să vezi! Mă gar să fiu dacă mi a fi dat prin casa. Oh draga de ea, frumoasă soția profesorului nostru s-a întors. mi era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru. -ai călcat în picioare datoria de soție. Desigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă. Da, da, da, da, da, da, da. Da, deci, dragă Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o mâiere ca toate mâierile. O să-mi duc și eu veacul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 Poate, poate ori să treacă și să să fie bine, o să fie bine. Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fi cu soția de vitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste cam să-ți rămân cel mai devotat prieten și am să-ți ofer dar cea mai frumoasă trăică mea. Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu... au Auzeti? Sparte clopoțelul de alarmă! De nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,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 Drag mai pricepe, numai jigniri și umilințe. -a, doc, să strâng lucrurile. Vediușa, Petiușa, ajută-mă să le duc la trăsură. Da, da, da, imediat să desprezim. Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă simbol al geniului și veșniciei și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale. Altceva, nici Simbol al geniului și, îi rău spus, o figură de stil destul de izbutită. Da, da, la revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată. La revedere. Haide, Iulca. Revedere. Cu bine, tăicuță. Noi o luăm înainte. Bine, bine, bine, bine. venim și noi în tață. Bine. Dar ce e suflet De ce te-ai așezat? Nu mergem? Nu, nu pot. Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată, disperată. Dar ce isperată. Ce s-a întâmplat? Ce ai? Să mai rămânem puțin. Eu nu mai înțeleg nimic. De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați știi, dacă ați știi... Ce-o fi ales du-mă la locul incendiului, te implor! Ilea, ce se face acum? Te implor, du-mă! Altfel plec singură! Iria Ilici! Iria aici, Iria aici, Ilici! Ilea Ilici. Ilea Ilici. Ilea Ilici. Ilea Ilici.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 Doar un cuvânt, spunem atât! Eu ți-am spus tot ce am pe inimă. Eu, Eu, sonicica, sonicica, A, scumpa mea! De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar, da fia la președicățile, mă oprau cuvintele pe bude și-mi și stăviloau vântul. Acum mă simt însă liberă, ca o pasă! Sonicica, <laughs> dragilor, dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele! <laughs>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 am atât să ți spun Sonia atea Ascultați Duhul pădurii de Anton Pavlovici Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski, Ștefan Iordache, Khroshchev, Ion Caramitru, Serbreakov, Mircea Albulescu, Elena Andreevna, Irina Mazavitis, Feodor Alexandru Repan, Sonia Carmen Galin, Jeltuhin, Ștefan Silianu, Orlovski, Corado Negranu, Diadim, Vasile Niculescu, Maria Vasilievna, Teli Barbu, Julia Mirela Gorea, Efim, Jean Reder, Vasili, Valentin Teodosiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.